Побігла до дверей, торкнулася до їх, двері були замкнені, кинулась до вікна, воно не відчинялася, вона сиділа, як у тюрмі. Вона ж мусить тікати від селя швидше, швидше, мусить бігти своє село, перестерегти струка, перестерегти людей, щоб береглися, щоб запобігли лихові. Вона повинна сказати, що сказати, що роман злодій. «Валій!» його візьміть до тюрми, судитимуть, може й на Сибір зашлють». «І вона пошле його на Сибір?» Ця думка відібрала в неї враз усі ту силу, що була, прокинулась. Знеможна відразу сіла і схилилась на стіл. Не на все, що було, у неї в серці завжди жевріла іскра кохання до Романа. І останніми днями ця іскра розгоралася більше і більше. Еве вона тепер так добре, так виразно почувала, що вона його кохає, що вона ніколи не покидала його кохати. І вона пошле на Сибір того, кого кохає. Того, кого кохає. Ні. Вона кохала Романа, хоч і грішного проти неї, але чесного парубка, а не коновода, не злодія, не палія. А тепер вона уже його не... Але ж ні. Ні, вона його любить. Любить такого, як він є, і не може вирвати, викинути все до того. Любить. А нащо що ж вона його любить? Що з цієї любові буде? Хіба він буде їй дружиною? Хіба вона піде за злодія, за палія? Що ж їй робити? Що? копилась за голову руками, голова палала, розскакувалась від думок, але не давала поради. А може, були всякі грішники, та й каялась, чому ж би Роман не міг покаятись і знову чесним зробитись? Вона його прохатиме, благатиме, вона йому руки цілуватиме, аби тільки він не робив того, не йшов туди, покинув своїх товаришів. Вона благатиме його доти, Аж поки він послухається її, поки не все, і тоді вони будуть знову щасливі. А як же не послухається? І щось починало їй казати, що даремна її надія, що не має вона такої сили, щоб вирвати Романа з його багна, в якому він опинився. Вона намагалася задавити цей голос, та не могла. Чи послухається, чи ні. А вона його благатиме. Коли не поможе, тоді дійся, воля Божа. Вона вже нічого не здоліє тут зробити. Як то? То він тоді піде, підпалить село, обкрадатимуть людей, і вона те знатиме і нічим не перешкодить тому, не оборонить людей, та хіба ж тоді не впаде й на неї той гріх? Люди кидаються в полум'я, рятуючи людей а вона не обрятує їх. Хоч і в полум'я не треба кидатись, а тільки побігти в біблі і сказати. Гріх страшенний, непрощенний гріх. Задля свого кохання попустити занапащати людей. І вона хоче зробити той гріх. Але ж, Боже мій, вона ж його любить. Билася головою об стіл не знаючи, як поєднати кохання з повинністю, з тим, чого вимагало сумління. Так і наважилась. Вона благатиме його, а коли він не послухається, побіжить у диблі. Цим трохи заспокоїлась, та ненадовго, бо нова думка знову розбила увесь той спокій. Коли вона скаже йому, що все знає, то він же не пустить її з хати, зв'яже її, замкне. «Як же вона тоді побіжить у диблі?» І мучилася з цією новою думкою довго. Нарешті зачула, як брязкає на дверях замок. Втекла у темну хатчину і сіла на ліжко. Увійшов в хату, відхилив до неї двері. Устала вже, сіла на ліжкові біля неї. «От не надіюсь, що ти до мене прийшла сьогодні. Совсім не думав». «Що ж там зробилось з хазяїном?» І вона почала розказувати все, як було. «О, дурненька, дурненька! Чого ж ти просто до мене не прийшла?»